Második könyv. Felkutatni és megsemmisíteni. Az Én Fekete Hercegeim. Eliott több rengveráncolta a homlokát, miközben Kriszpúzusát számolta. Végül bólintott és az ápolónő felé fordult. A doktor ura sarki bárban van, mondta érdes hangon. Javaslom, csatlakozzék hozzá. A lány elkerekedett szemmel hátra az ajtóig. – És még valami! – szólt utána Eliott, és bedugta a kezét a fehér orvosi köpeny alá. A lány sóbáványát dermet. Eliott egy borítékot húzott elő. – Tessék a pénze! Zárja be kulcsra az ajtót maga után! A lány nagyot nyelt. Kilépett a rendelőből, és a várószobán átrohanva elmenekült. Eliott figyelte, ahogy fordul a kulcs az zárba. Becsukta a rendelő és a várószoba közötti ajtót, majd a tálcára merett, amelyen a fogászati műszerek sorakoztak. Krisz belesüppett a fogorvosi székbe, aprókat lélegzett, még öntudatlan volt a nátrium amitáltól. A szer elnyomta a gátlásokat, ezáltal a legmakacsabbul hallgató delikvenst is könnyen vallomásra lehetett bírni. Az alany nem lehetett egészen öntudatlan, különben hogyan válaszolhatott volna a kérdésekre inkább amolyan szabályozott félálomba leledzett, a környezetéről nem vett tudomást, de felfogta a hozzá kérdéseket. Miután az ápolónő azt az utasítást kapta, hogy teljesen kábítsa el Kriszt, Eliottnak most meg kellett várnia, amíg a szer hatása valamelyest csökken. Egy inekciós tűbe végződő csövet vezetett be Krisz egyik karivénájába, majd kinyitott egy fiókot, és két telefecskendőt vett elő az amitált tartalmazó ampulla mellől. Mivel a vegyületet poralakban forgalmazták, 500 mg amitált 20 ml desztillált vízbe kellett feloldani. Eliott az egyik fecskendőt belehelyezte a Krisz karjából kiálló csőbe. Amikor a fecskendő dugattyúját benyomta, a csőbe áramló folyadék mennyiségét egy szelep szabályozta. A másik fecskendőt is a keze ügyében hagyta, hát ha szüksége lesz rá. Bár amennyiben a beszélgetés fél óránál tovább tart, újabb oldatot kell majd készítenie, mivel a folyékony halmaz állapotú amitál gyorsan bomlik. Öt perccel később, Eliot várakozásának megfelelően, Krisz szemhéja megrebbent. Eliot elfordította a szelepet az infúziós csőben, ezzel újabb dózist juttatva Krisz vénájába a szerből. Ha Krisz beszéde akadozni kezdene, Eliotnak el kell zárnia a szelepet, és majd csak akkor fogja ismét megnyitni, ha netár túlságosan fölélénkülne. A szel segítségével gyorsan lecsillapíthatja. A művelet állandó figyelmet igényel, ezért érdemes egyszerűen elkezdeni. Tudod, ki vagyok? Mivel nem kapott választ, Eliot megismételte a kérdést. Eliot, suttogta Krisz. Nagyon jó, így van, Eliot vagyok. Figyelmesen nézett Kriszre. Egy pillanatra az első találkozásuk jutott eszébe, melyre 31 évvel ezelőtt került sor. Tisztán látta maga előtt a sovány, piszkos, ötéves kisfiút szakat rongjaiban. Apja meghalt, prostituált anyja elhagyta. A filadelfiai nyomortelep sorháza tele volt asztalokkal. A kisfiú mindegyik asztalon csinosan elrendezett légykupacokat helyezett el, amelyeket előzőleg egy gumiból készült légycsapóval tett ártalmatlan. Emlékszel? folytatta Eliott. Én gondoskodtam rólad. Olyan közel álltunk egymáshoz, mint apa és fia. Ismételd meg! – Atya, fiú! – motyogta Krisz. – Szeretsz engem? – Szeretlek! – mondta Krisz monoton hangon. – Bízol bennem! Senki se volt hozzád olyan jó, mint én! Biztonságban vagy! Nem kell félned semmitől! Krisz sóhajtott. – Akarsz nekem örömet szerezni? – Krisz bólintott. Eliott elmosolyodott. – Persze, hogy akarsz! Szeretsz engem! – – Nagyon figyelj, szeretném, ha válaszolnál néhány kérdésre. – Az igazat mond. Hirtelen megcsapta órát a fogorvosi rendelőn mentol illatú levegője. – Tudsz valamit szóról? Kris Krisz olyan sokáig hallgatott, hogy előtt már azt hitte nem is fog felelni. – Nem. – Szólalt meg végül. – Tudod, hol van? – Nem. – Suttogta Krisz. – Egy mondatot fogsz hallani. Kíváncsi vagyok, mit jelent. Néhány nappal korábban a római virágüzletbe, amely a cia lerakataként működött, rejtélyes távirat érkezett Atlantából, Krisznek címezve. Eltűnéséig Krisz volt a római kirendeltség helyettes vezetője. Eljött próbaképpen bízta meg ezzel a feladattal, hogy lássa nem gyakorolt eroszhatást Kriszre a klastronban eltöltött idő. Az üzenetet aláírás nélkül küldték, de ebben nem volt semmi szokatlan. Érkezése azonban egybeesett szól eltűnésével. Gyanítva, hogy szól kapcsolatba akar majd lépni Krisszel, Eliot kiderítette, hogy az üzenetet Krisz többi postájától eltérően nem a cégre egy jelezte. Tojás van a kosárban, mondta Eliot. Üzenet szóltól, ebegte Krisz lehúny szemmel. Folytasd! Bajban van, segítséget kér tőle. Ennyi az egész. Titkos szép. Eliott előrehajolt. Hol? Egy bankban. Hol? mind A kettőnknek van kulcsa hozzá. Elrejtüttük őket. A szépben üzenet vár. Rejtjelezett? Eliott csontos újai megszorították a fogorvosi székkarfáját. Krisz bólintott. Én meg tudnám fejteni a kódot? Egyéni. Magyarázd el! Több fénét is kitaláltunk. Eliott kiegyenesedett. A szíve elszorult a dühtől. Elmagyaráztathatná chris az összes kódot, de könnyen előfordulhat, hogy valami fontosat elfelejt megkérdezni, és akkor örökre rejtve marad előtte az áhított információ. Kriszt nyilvánvalóan megtette a szükséges óvintézkedéseket arra az esetre, ha az ellenség, mint most Eliott, vallatással akarná kiszedni belőle a szép titkát. Hol van a kulcs, például? Van-e jelszó? Ezek kézenfekvő fekvő kérdések. Eliotot viszont azok a kérdések nyugtalanították, amelyek esetleg nem jutnak eszébe. Friss és barátság a 31 évet tart, azóta, hogy árvaházba megismerkedtek egymással. Rengeteg olyan titkos jelzésük alakulhatott ki, amelyeket rajtuk kívül senki más nem tudhat. Ha ezek közül egy is elkerüli Eliot figyelmét, Szól ismét kicsúszik a markából. A cég komputereivel persze minden kódot meg lehet fejteni, de ki tudja az, mennyi ideig tartana. Elliotnak most kellett lépnie. a ráncos állát, és hirtelen egy másik kérdés vetődött fel benne. Miért akartad kihuzatni a fogaidat? Chris elmondta. Elliot megborzongott, pedig azt hitte, őt már semmi sem döbbentheti meg. De hát ez... Krisz elérzékenyül veszorította markába a csokoládét. Bébirút? Hát nem felejtette el? Sohasem fogom elfelejteni Pillantott rá szomorúan eljött. De hogy talált rám? Krisz nyelve még mindig nehezen forgott az amitáltól. Üzleti titok, húzta el, pegyhűtta ajkát eljött. Kriszki nézette a repülőgép ablakán, miközben a tompa motorzúgást hallgatta, az erős napsütéstől hunyorogva figyelte az alattuk gomolygó tejfehér felhőket. Mondja el, kérte hangon, amikor visszafordult apja felé. Eli ott vállat volt. Tudod, mit szajkózok állandóan? Csak úgy számíthatjuk ki az ellenfél következő lépését, ha megpróbálunk az ő fejével gondolkodni. Ne felejtsd el, hogy én neveltelek. Minden tudok rólad. Azért nem egészen. Mindjárt erre is rátérünk. A lényeg az, hogy a helyet beképzeltem magam. Mivel nagyon jól ismerlek, sikerült azonosulnom veled. Na és? Kik a lekötelezettjeid? Kire mernéd rábízni az életedet? Ki az, akire már rábíztad egyszer? Ha tudtam, mit kérdezzek, a feleletet könnyű volt megtalálni. Így azután ráállítottam pár embert azokra a bárokra, ahová a különleges hat tagjai járnak Honolulba. – Ügyes! – Te is az voltál. – Nem elég Különben nem szóltak volna ki a bárba. Aztán meg, gondolom, követtek. – Ne feled, hogy a mestered volt az ellenfeled. Nem hinném, hogy bárki más rájött volna mi a szándékod. – Miért nem kapcsoltak le már Honolulubak? Végtére is megsértettem az egyezményt. Az összes hálózat vadászik rám. elfogott elfogadt, szerezhetett volna néhány jó pontot magának, elsősorban az oroszoknál. Attól tartottam, nem fogott hagyni, hogy élve elkapjanak. Krisz rábámult. Eliot asszisztense jelent meg a gép társalgónak berendezett részében. Egy tálcám jeget és poharakat hozott, majd letette közéjük az asztalra. Eliott megvárta, hogy az assziszten se kimenjen. Azon kívül, folytatta láthatólag gondosan megválogatva a szavait, miközben italt töltött két pohárba, kíváncsi voltam, érdekelt, miért van szükséged fogorvosra. Magánügy. Már nem, nyújtotta át az egyik poharat Mi alatt a fogorvosi székben ültél félig öntödatlanul, föltettem neked néhány kérdést. Egy pillanatra elhallgatott. Tudom, hogy meg akartad dőlni magad. Akartam. Múlt időben. Szívből remélem, hogy így van. Tudod, milyen nagy fájdalmat okozna a halálod. Különösen, ha kiderülne, hogy öngyilkos lettél. Épp ezért akartam kihúzatni a fogaimat. Ha meg is találták volna a holtestemet, nem tudták volna azonosítani. És miért a paphoz fordultál? Minek mentél a menedékházba? Olyan fogorvost kerestem, aki ügynököknek dolgozik, és nem kérdezősködik fölöslegesen. Eliott a fejét csóválta. Mi baj van? kérdezte Krisz. Ez nem igaz. Minden különösebb nehézség nélkül egyedül is találtál magadnak ilyen orvost. Nem volt szükség arra, hogy szakma legyen. Csak elég pénz kellett hozzá, hogy megvedd a hallgatását. Nem. Másokból mentélte a paphoz. Úgy is mindent tud. Azért mentél a védett házba, mert tudtad, hogy a pap érdeklődni fog utánad, mielőtt megadná a két felvilágosítást. És akkor én megtudom, hogy hol vagy. Meglepődöm a kérdéseden, és közbeavatkozom. Ugyan? Mi hasznom lett volna belőle? Nem akartam, hogy bárki visszatartsunk. Nem-e? hunyorgott rá eljött. Az, hogy a paphoz fordultál felértett segélykiáltással. Ez volt a figyelmeztető előrejelzés amely rendszerint megelőzi az öngyilkosságokat. Közölni akartad velem, mennyire szenvedsz. Krisz megrázta a fejét. Lehet, hogy öntudatlanul cselekedtél így, de miért? Komorodott el jött és közelebb hajolt Kriszhez. Mi a baj? Nem értem. Magam sem tudom megmagyarázni. Mondjuk, gyötrődött tanács Krisz. Elegem lett. Mindenből. A szerzetesi élet megváltoztatott. Nem, ez még a kváström előtt kezdődött. Így áll, biztosan kiszáradt a szád az, amit altól. Krisz engedelmeskedett. Eliot bólintott. És mégis mit érzel? Szígyent. Azért, amit elkövettél? Nem, azért, ami bennem van. A bűntudat miatt. Arcokat látok, hangokat hallok, halottakért. Nem tudok szabadulni tőlük. Maga önfegyelemre tanított, de azt se használ. Nem bírom tovább elviselni a szégyet. Figyelj rám! Vágott közbe eljött. Krisza homlokát Nagyon veszélyes foglalkozást tűzöl, Nem csak a dolog fizikai részére gondolok. Amint magad is rájöttél, ez a munka a lelket is veszélyezteti. Néha embertelen eszközökhöz kell folyamodnunk. Akkor meg mit csináljunk? Ne légy naív, ugyanúgy tudod a választ, mint én. Mert azt a világot védelmezzük, amelyben hiszünk. Azért áldozzuk föl magunkat, hogy mások normális életet élhessenek. Nem a gadatok azért, amit meg kellett tenned. Az ellenfeleit tehetnek róla. És mi van a szerzetes renddel? Ha arra volt szükséged, az tiszterciek miért nem tudtak lelkitámaszt nyújtani neked? Mi riasztott tőlük? A hallgatási fogadalom? Hat év után megelégelted? Csodálatos volt, hat év béke és nyugalom, mondta Krisz elkomorulva. Túl sok nyugalom. Ezt nem értem. A rendszigorú szabályai miatt fél évenként pszichiáter vizsgált bennünket. A tehetetlenségre utaló apró jelek után kutatott. A ciszterciek nagyon fontosnak tartják a fizikai munkát. Amik klasztromunk tagjai a földeken termelték meg a megélhetéshez szükséges javakat. Mindenkinek egyenlő részt kellett vállalnia a munkából. Senkinek sem szabad a többieken élősködnie. Eli várakozóan bólított. Katatónias kizofrénia, mondta a levegőt véve Krisz. Ennek a tüneteit kereste rajtunk a cíjját Szórakozottság, révület. Kérdéseket tett föl. Figyelte, hogyan reagálunk a különböző hangokra és színekre. Tanulmányozta a viselkedésünket. Egy napon észrevette, hogy mozdulatlanul ülök a kertbe. Több mint egy órán át, és egy sziklára meredek. Jelentette a fejjebb valónak. Az a szikla egészen lenyűgözött. Máig is emlékszem. Kriszeme összeszőkült. Tehát kiestem a rostán. Amikor legközelebb ilyen bénult állapotban, Katatóniában talált valaki, elküldtek. Nyugalom és béke. Ez volt a bűnöm, hogy túlzottan vártam rá. A tácán az italos palack mellett egy váza állt. Benne hosszú szárú, kár, vörös rózsa. Eliot fölvette. Ami neked a szikla, nekem a rózsáim. A mi szakmánkban az ember igényli a szépet. Megszagolta a rózsát, majd oda Krisznek. Soha sem érdekelt, miért épp a rózsákat választottam. Krisz választ mondta. Gondoltam, szereti a virágokat. De miért a rózsát? Krisza fejét rázta. Hivatásunk jelképe a rózsa. Szeretem a kétértelműségét. A görög mitológia szerint a szerelemistene egyszer rózsaszállata ajánlott fel a hallgatás istenének megvesztegetésül, hogy ne árulja el a többi isten gyengeségeit. Idővel a rózsa a hallgatás és a titoktartás jelképévé vált. A középkorban az volt a szokás, hogy a tanácsterem mennyezetére egy rózsát függesztettek fel. Ezzel a tanács tagjai arra kötelezték magukat, hogy senkinek se árulják el, miről esett szó a terem falai között. Vagyis szubróza a rózsa alatt. Maga mindig szeretett játszani a szavakkal, mondta Krisz és visszaadta a rózsát. Nekem az a bajom, hogy már nem hiszek bennük. Hadd fejezzem be. Másrészt a változatosságokat csodálom. Mennyi színes forma? Vannak kedvenceim, például a Lady X és az angyalarc. Két női ügynökömnek ez lett a fedőneve. Az én bűbályos hölgyeim, mosolygott Eliot. Más fajták nevei is nagy hatással vannak rám. Amerika oszlopa. Glória Mundi. De minden rózsa rajongónak az a legfőbb célja, hogy új fajták nem esítsen ki. Metszünk, oltunk, bújtatunk, esetleg keresztbe porzunk. Az éretmagot homokba kell tartani, amíg kisarjad, aztán cserepekbe ültetjük. Az első év csak a szint hozza meg. Ezután következik csak a teljes virágzás, a diadal. És létrejön az újfajta, vagyis egy hibrid. Csak egyetlen nagy formás virág, amely magasabbra nyúlik, mint a többi társa. Hogy növeljük a virág értékét, az oldalsóhajtásokat el kell távolítani. Ez a művelet a ritkítás. Szól és te! Ti vagytok az én hibridjeim. Család nélkül árvaházba nevelkedtetek, nem voltak oldalhajtások, tehát nem kellett ritkítani. Azt a természet már elvégezte. A virágotok szigorú fegyelmezés és kiképzés során fejlődött ki. Hogy keményebb legyen a jellemetek, néhány vadhajtást le kellett rólatok a Hazaszeretetet oldottam belétek. A katonai gyakorlat, no meg a háború volt a bújtásotok. Az én hibridjeim. Magasabbra nőttetek, mint az összes többi. Ha néha mégis kudarcot vallanátok, mint ahogy most érzett, ne bűntudatot, hanem büszkeséget táplál magadban. Gyönyörűek vagytok. Bendeteket is elnevezhettelek volna, mint egy új fajtát, de én inkább a legkülönlegesebb rózsám nevét szólítalak benneteket magamba. A színe egészen mély, Bíbor, szinte fekete. Úgy hívják fekete herceg. Hát így gondolok rátok. Az én fekete hercegeim. De Szól nem vallott kudarcot, ő Kriszeme hirtelen szintváltott. váltott. Várjunk csak, maga nem csak azért meséli el nekem mindezt, mert... Eliot széttárta a karját. Nos, eltaláltad. Mi baj? Mi történt Szóllal? Eliot fülkészően nézett rá. A bátyád miatt kérlek, ne gondolj többé az öngyilkosságra. Miért? ez? hajolt előre feszülten Krisz. Mi van szólal? Öt nappal ezelőtt elvégzett nekem egy munkát. Utána a kommandó egyik tagja megpróbálta megölni. Szól azonnal érintkezésbe lépett velem. Szereztem neki egy biztonságos búvóhelyet, de amikor odaért, felfedezte, hogy a hely kompromitálódott. Egy másik kommandó akarta megölni. Azóta Szól szökésbe van. Jézusom, akkor hozza be! Én nem tudom. Szól nem, mer kapcsolatot teremteni velem. Magával? Hogyhogy? Hogy. Van egy tégla a hálózatban. Mindig is gyanítottam. A cég alapítása óta. Valaki már a kezdet-kezdetén beépült hozzánk, és folyamatosan kompromittál minket. Egy hozzám közelálló személy igyekszik felhasználni mindazt, amit szól velem közül. Az információk alapján megpróbálja elkapni szólt. De miért? Nem tudom, miért olyan fontos nekik, hogy megöljék. Nem tudom, mi az, amire szól rájött. Vagy ki az, akire veszélyt jelent. És nem is fogom megtudni addig, amíg a téglát el nem kapom. Egyáltalán nem könnyű. 1947 óta keresem. Minden esetre meg kell találnom szót, hogy biztonságba helyezzem. De hogyan, ha egyszer nem hajlandó keresni magát, mert attól fél, hogy a tégla elcsípi az üzenetét? Elliot letette a rózsát az asztalra. Tojás van a kosárban. Krisz úgy érezte, mintha megvillent volna alatt a sugárhajtású repülőgép. Ez az üzenet érkezett négy nappal ezelőtt Rómába. Neked címezték. Szerintem szól küldte. Krisz bólintott. Én nem tudom, mit jelent, mondta Eliot. Az ég szerelmére el nem mondt. Lehet, hogy még ennek a rózsának is füle van. De ha valóban szóltó jött, és kiderül belőle, hol van most, használd föl. Menj, légy óvatos, és hozd vissza a testvéredet. Az egyik fekete herceg megmenti a másikat? Pontosan, a nevelő apát kér arra, hogy menj meg a fogadott testvéredet. Ha tudni akarod, miért kell tovább élned, Íme azok. Ok. Krisz az ablak felé fordult, a szeme összeszűkült, és nem csupán az erős napfény miatt. Tekintete elrévet. Az öngyilkosság gondolatát eltörölte a testvére iránt érzett taggodalom. A szívverése fölgyorsult. Szónnak segítségére van szüksége. Semmi más nem számít. A testvérének szüksége van rá. Valóban ez az egyetlen ok, amely visszathatja az élni akarását. Visszafordult Eliothoz. Számíthat rám, mondta el tökéltel. Mulatságos, állapította meg Elioth. Egy kommandó szót hajszója az összes többi meg téged. Legalább jól elszórakozhat a bonyodalmakon. Jobban szórakoznék, ha szól már biztonságban volna. Mit mondjak a pilótának, melyik országba repülünk? Haza. Melyik városba? Krisz elgondolkodott. A titkos szép Santa Fében volt, de nem mehetett egyenesen oda. Valahol nem messze kellett leszállnia, mégis elég távol ahhoz, hogy lerázhassa a követőit. Kitérő választ kellett adnia, hát ha lehallgatják ezt a beszélgetést is. Albu Kerkuba Eliott kiegyenesedett. Vénszeme megcsillant, jelezve, hogy érti és értékeli a csalafintaságot. A sugárhajtású gép a felhők közé érezkedett.